Jotenkin tämmönen, niinku, että sun on pakko niinku, nyt vaan uskoa tähän, kun sä oot kerran tähän mukaan lähtenyt. Et tällä mennään, tämä on niinku, hyvä linja. Ihan jo perinteisessä niinku, kotiaskareista tää näkee, että et itekin varmaan tekee tosi paljon semmosia asioita, että sit joku sanoo, että et toihan nyt on ihan idiootti, että sitten et on noin, että et tää nyt on paljon tapa. Mutta ei vaan halua sitä uskoa ja sama sitten lähtee siitä niinku, pikkuhiljaa koko ajan isompiin ja isompiin linjoihin. Et jostain tää tulee ihmiselle tää tämmönen.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 Kerro mulle sitten, miksi Jumala olisi luonut jonkun keuhkosyövän. Että jos se on kerran niin hyvä jätkä ja, ja se ajattelee hyvää, niin... Niin niinku, että eikö voinut vaan luoda, luoda niinku yhden hyvän tavan kuolla ja, ja niinku mennä sillä? Niin sitten alkaa tämä selittely. No mutku, no mutku Ja sitten ei oikein niinku, saa mitään. Että tämmönen avautuminen tähän. Ja nyt mun mielestä on niinku, täysin loogista siirtyä pariin, pariin totanoin, täysin rimanalta alta vitsin pariin.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 kokkaamiseksi Elikkä, no joo, vähän tämmönen ehkä, ehkä tähän väliin. Turhaan sarska selittelet noita sun huonoja vitsejä aina sama laulu. Mutta nyt uutisista hyvää iltaa. Maamiainen saattaa jopa lihottaa. Ja nyt käsi pystyyn. Kaikki joille tämä tuli yllätyksenä. Nyt tulee uusi reality. Ensitreffit taltarilla ja Amazing Race sekoittuvat. Ja tätä kutsutaan nimellä Tinder Treffit. Temptation Island tulee taas, joten on aika jännittää... Tulevatko kilpailijat? <tuh>